bwa katika shule ya Biblia. Eh, um, siku ya Jumapili tarehe 22 Machi 2020. Tuko katika kitabu kama tulivyosomewa, tuko katika kitabu cha Samuel wa kwanza, tuko katika mlango ule wa 20 na moja hiyo umebaki milango 10. Kwa hiyo mlango wa mwisho mlango wa 31. Na moja Na mlango wa 20 na moja sio mrefu sana. Mimi nimekuwa sema tumesimamisha kidogo kitabu cha Waefeso. Tusogeze kwanza hiki hapa. Kwa hiyo mlango wa shina moja sio mrefu sana na mistari mchache Iko tano kwa hiyo tutaimaliza muda mfupi. Lakini labda tutumie nafasi hii kwa baadhi ya watu ambao walikuwa hawafuatiki kitabu. Tujaribu kama kufanya rejea kidogo ya kitabu cha Samuel wa kwanza. Tumejea Samoa kwanza kilianza kwenye mlango wa kwanza pale ama kilianza na na nabii au kuhani akiitwa Eli alikuwa na wana wawili wakijulikana kama Phineas na Hophni ilikuwa ni ukuhani mbaya mm. ambao ulikuwa hampendezi Mungu walikuwa wanatoza watu sadaka nyingi wanakula wana vyakula vya hekaruni wana wanafanya washirati na uzinzi mahekaruni wale watoto wake Eli Eli alikuwa ni mzazi asiyejali watoto wake asioao ya asiyewawajibisha wa yamkini yeye ya alikuwa sio mkosaji eh, lakini alikuwa anaacha dhambi zinaendelea kwa hiyo naye akajikuta mwingia katika hukumu ya namna hiyo kwa hiyo Mungu akawa akasababisha tatizo la mama moja akijulikana kama hana Eh, mke wake mtu mmoja mwenye haki mmoja akijulikana pia kama Elkana. Hana kawa hana mtoto baadaye yule mtoto Mungu waka, aka akamsikia aka akampata mtoto akijulikana kama Samuel. Eh tujifunza vitu vingi katika habari kama hiyo. Namna ya kuishi maisha masafi, tusifanane na hao kwa sababu alikuja kuoa akina akina akina Eli na watoto wake walikufa kwenye mlango wa tatu sio sio mbali. Mapema kabisa wakawa anaondoka Eh, ufa, eh ukuhani ukareto sasa kwa huyo kijana aliyokuja kuzaliwa akijiulikana kama Samuel. Samueli aka liongoza taifa kati la, la Israel. Picha yake ni kwamba ka, akaongoza kazi ya Mungu. Inaweza kani kanisa kama hivi, inaweza kani nicho chochote ambacho kazi ya Mungu na, ina inafanya kazi. Amini ina inaendelea mahali pale. Kwa hiyo tukoona kwamba Samuel akawa ame, amezaliwa katika hali ya ya ya muujiza wa Mungu kwa sababu mama yake alikuwa hana mtoto akawa nadharauliwa eh leo hii watu wasipokuwa na watoto wanaonekana ndio wenye akili ndio wajanja wanaweza wanaenda kufunga uzazi eh wanaenda kufunga uzazi wakati Hana alikuwa hatoki hekaluni akimwomba Mungu eh mpaka akafika kipindi fulani katika kukumbushia tu akawa anaomba bila kutoa anaomba kimoyomoyo lakini maneno haya toki lakini kama mdomo unacheza eli akasema wewe unakuja umelewa eh mtu anayekuwa amezoea dhambi fulani akiona dalili anafikiri watu wote wanaifanya kumbe yule mama alikuwa anaomba baadaye mungu akamkumbuka akapata mtoto akasema mimi huyu mtoto sitafanya kitu kingine huyu mtoto nampeleka akafanya kazi kwa bwana mada bwana amenipa eh, neema hii ajabu na tumeona muda wote karibu wakati wote Mungu anapotaka kufanya jambo kubwa lazima lianzie katika tatizo. Nianza katika tatizo. Tunaona Yusufu. Mungu anapotaka kuleta kwanza kujitwalia taifa lake, taifa la Waisraeli, ili kusudi lije kawe nuru kwa mataifa. Na baadaye walikuja kupotea. Sio kwamba Waisraeli wasasa na Mungu, hapana, wako nje kabisa na Mungu. Hawana Kristo. Lakini chanzo chake mizizi yake ilianza pale ilibidi yule mtu yule Yusufu akauzwa akachukua na ndugu zake akauzwa akaenda akao mtumwa Misri akauzwa na ndugu zake moja wale eh, au wachacho walokuwa pale kutoka kwa Benjamin wadogo akauzwa akao wa mtumwa kumbe Mungu alikuwa anataka safari ya uchaguzi wake na kumpiga Farao ipitie huku kwa hiyo tunaona kwamba hili kulikuwa ni tukio kubwa sana la ukombozi wa mungu linapitia katika tatizo la mtu kuuzwa kufanywa mtumwa na aliyokuwa utumani ndani ya kuwa mtumwa akafanywa mfungwa. eh akafanywa na mfungwa eh baadaye mungu akaleta akaonyesha nguvu za biblia anasema katika kitabu cha wakonito wa pili mlango ule wa kumi na, na mbili, mstari wa kumi. anasema nguvu za Mungu huonekana pale ambapo pana udhaifu wa manadamu katika vitu unasikia mtu ni askofu sio ni mkuu anaongea neno Mungu ana na PhD ni msomi Mungu haipo pale hata kidogo haipo haipo Mungu afanye kazi katika nguvu za mwanadamu, hata kidogo ili kusudi asije akagawana sifa na mwanadamu. na ndio sababu uokovu, hauhitaji mateno mazuri hata nukta moja ili kusudi Biblia nasema katika waefeso mlango wa pili, mstari wa tisa ili kusudi asija akjisifu mwanadamu yoyote mimi emtulishwe maisha matendo mazuri ili kusudi twende mbinguni uwezo katokeza mbinguni kwa matendo yako mazuri hata siku moja na naomba nisieleweke mbaya kwa bahati mbaya kwamba unapokuwa mgeni wa Biblia unaweza kufikiri kwamba labda nimesoma kwamba tuishi katika dhambi sasa hapana muu anataka tuone matendo mazuri lakini kwa shuli nyingine sio sio sio kuingia mbinguni hata siku moja na nimeelewa nilichosema Eh nafikiri mlee kuepo amenielewa. Ni vizuri pia kuwa kanisani kwa zoea kuisikia. Biblia inasema katika Yohana mlango wa kumi, asema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Yaani unakuwa unana shida ukisikia tu neno fulani unajua ulisha uli, uli, uli, uli, uli zoea kusikia. Na linaendelea tu kujenga, kujenga, kujenga. Kwa hiyo tukaona hilo kwamba katika mlango huo wa tatu, Samuel anazaliwa Ae, mungu anaanza ku kuongea ku, ku, ku naye na anampa ujumbe anasema huyu Eli na uzawa wake wote nitamuondoa nitawafuta baadaye Mungu alikuwa akakweli mlango wa 4 kokatokoa wa filisti wakapigana wa filisti ni, ni picha ya shetani ni picha ya maisha tunayopitia ni picha ya magonjwa ni picha ya vita ni picha ya njaa ni picha ya hofu ni picha ya ya ya, ya dunia tunayoishi wa filisti wakapigana akapigana na Waisraeli katika kupigana au akalitoa sanduku la agano lilokuwa ni ni nguvu ya uwepo wa Mungu ndiyo ilikuwa picha ya wa Mungu wakati huo eh, leo picha ya Mungu leo mtakatifu anayeja katika mioyo yako na kwangu pale tunapomwamini moyoni na kukiri kwa kinywa na kumtamka kwa kinywa ndio ah, hakuna tena sanduku la agano sanduku la agano eli akafa watoto wake wakafa basi taifa likabaki kama halina kitu pale halina kuhani mpaka Samuel alipokuwa mtu mzima mkubwa akawa kuhani akawaongoza aka watu akawaombea taifa likarudi likawa vizuri na Mungu. Wakakaa kama miaka ishirini na zaidi wakiwa na amani hawapigwi na Waefisiti wafanye nini? Baadaye kwenye mlango wa watu wakasahau amani, <laughs> wakasahau wema wa Mungu kwamba Mungu alikuwa nao wakati wote huo, wakasema hapana tunataka mfalme. Wakamwambia hatutaki huo uendelee kutuongoza Baka kwamba Mungu amewaongoza chini ya Samueli wakawa na amani. Wanasema tunataka tuwe kama mataifa mengine yanayotuzunguka. Leo hii wa Kristo wanataka kuwa kama watu wanaowazunguka. Wanataka kuvaa kama dunia. Yaani akishaona tu akishaona e, sijui ndo anaitwa kina nani wale, ma wale wale. Ameendaamevaa kinguo kimepasuka mpaka kwenye maungio ya, ya mwili na, na, na viungo na yeye anataka ajifunze kufanya hile. Tunataka tuwe kama wao. Pana Biblia inasema ondokeni katika langu wa, wa, wa asisi nasema ondokeni mkatengwe nao asema Bwana. Mkene mkatengwe nao. Ukiona wewe ni kijana ni binti ulivyova unafanana na mtu yote yule, ujiulize kwanza huwezi kufika pale. Unakuwa tayari uwezwa kujiuliza unakuwa huna tu. Unaweza unaambiwa we, we dada umependezwa hicho kisikiti chako wewe watu wa dunia wanataka wewe kama wewe ujue wewe una hali mbaya kuliko wao kwa tunaona wakasema hatuhitaji mfalme tena Amini hatuhitaji kuongozwa na, na Mungu na kuhani wa Mungu tuna, tunataka mfalme kama wa Filisti kama wa wa Amoni kama wa Yebusi na wakanani. na, na wengine wote waliokuwa nawazunguka Mungu Samuel akalala nalia akasema Mungu sasa na Mungu akasema Samuel unalia nini? Hawa watu na wasiwasi wamekukataa wewe hapana, wamekataa mimi. Muda wote unapokuwa kwa safari jana tumpeka njiri juzi umepeleka njiri Unaweza kapelekea mtu unampa injili anaikataa kabisa. Tena wengine anaanza kukushushana vidole kafuondoka. Unaweza kutoka unasema labda haumenikataa mimi hapana. Biblia inasema wanapokataa neno la Mungu, anapokataa kuishika sauti ya Mungu. Na unakuwa huendi kwa ushambulizo yote, hapana, uko unaenda unaongea amani, unaongea okovu. Unatoka jasho. Wanakataa. Namwambia ujue hawajakukataa wewe wamenikataa na neno, neno la Mungu nasema. Kwa hiyo samueli kidogo kama amepata tuliizo la Mungu. Alikuwa anahisi kama amekataliwa na Mungu, akasema hapana Samari sio wewe, wamenikataa mimi. Subiri tu. Kwenye mlangu wa nani? Mlangu wa 9. Mungu alimwambia sasa emu enda katika mji wa mtu mmoja anaitwa kishi. Kuna saa, kuna vijana wake. Wakakutana nao walikuwa wameenda wameenda kutafuta punda waliopotea. Wakakutana na kijana wake akijulikana kama Sauli, mzuri wa sura, mrefu kuliko wote na mchapakazi. Kwa alikuwa na vigezo vya, vya nje vizuri tu kibinadamu, alikuwa ametimiza vigezo. Eh? Mungu alisema mpake mafuta huyo, Wakampaka mafuta Mwanango wa 10 Sauli akaanza kufanya kazi vizuri akafanya kazi vizuri akapigana na Wafilisti. Mwanango wa 11 tunatokao kijana wake kitiwekana kama Jonathan wanapigana Wafilisti bado. Picha yake ni kwamba wanatembea na Mungu. Wafilisti wetu ni nini leo hii? Nidhabi. Ni ile TV unayotaka muda wote wao waone kwenye TV. Kwenye TV ukiona watu kumi nane wamevaa nguo mbaya. Naana na kwamba kama nimetia chumvi. Eh? Uki u tu tarifa habari, chama mara ambapo sikiz tarifa habari, lakini ipima pima, pima masikio yako. Anasema kila mtu apime aone je yuko katika Kristo. Katika habari kumi Nane ni za ama jinsi mtu alivokufa njiani, alivoku ni msikia juzi eti dereva sio basi gani Ame, amekufa akiwa anaendesha lile gari. Yaani yuko kwenye usukani. Anafika simu fanana anaregea ana alafu ana akakaa ana, pembeni dereva waziada, anakwenda siyo waziada, siyo spare siyo nini anaenda kuendesha alafu wako mbele wanafika mbele yule dereva ameshakauka mekufa. taarifa kama hizo ndo wanazozoona zinafaa sawa zipo ndio lakini sizo, taarifa nzuri haiuzi nani anahisi kwamba TV inatoaga taarifa nzuri inatoa taarifa mbaya nzuri ipi nauza eh hey, kwamba lori limeanguka limelikuwa na mafuta shili watu wameungua yani hapo taarifa tv takuwa ina, inasikia ina, ina na, na radio sio okay kwa hiyo eh, waka, waka, tulikuwa kwenye mlango wa 10 na yani ninarudia hizi kwa sababu sura ya leo sio ndefu sana na wengine hawakuepo kwa hiyo kidogo tupate picha na mimi tunalojifunza eh hii tumefanya zaidi ya miezi miiliyo pitwa mitatu karibu eh tena mimi eh, kwenye mlango wa 10 na na na 2 hapo na 3 eh, kuna hivyo vita vya wafilisti wakavishinda akakwakumbusha aka sema sasa nini mkapigane vita vya Vya wamareki na wamaleki ni watu waliokuwa Waliwasumuoa Israeli wakiwa bado wametokea wame tu Misri, bado wanawindwa na Farao mbele wanakutana na wa Maleki. Mungu akasema hawa Maleki, akasema huko huko kwenye kutoka mlango wa 20, anasema hawa Maleki nitakuja kuwalipa baadaye huko mbele ya safari. I dikapita Karine nyingine. Baadaye Sauli alipoingia kwenye mamlaka, Mungu akasema ninakumbuka wa Maleki walichowafanya zamani vizazi kama 20 hivyo vita nenda akawapiga Sauli akaenda akawapiga kwa Mungu alikuwa pamoja naye akawashinda lakini kosa alilofanya akammsa akammsa akamsaza, akamsaza, akamsaza akam, akambakiza hai mfalme wa Waamareki nani anajua jina lake Agagi Agagi akam akambakiza hai Agagi huyo Agagi alikuja kuuawa na na Samuel mtu wa Mungu akamkata pande kwa pande pande picha yake ni nini Mtu anaenda anajitakasa katika ghori anasema nitatakani swani nitotosa sadaka. nitafanya ni kitu gani? Lakini anabakiza message chafu. Anabakiza mchepuko. Anabakiza vitu vya kipuuzi puzi kama hivyo. Anabakiza agagi katika maisha yake. Mungu anasema hiyo nayo staki. Sina maana kwamba tusianze kujitakasa. Uwezo kujitakasa ukatakaska siku ya kwanza hata siboi. Lakini, muda wote lazima ukitoka ku, kuua hiki, uua hiki, uua hiki mpaka tukamilike. Inawezekana jamani. Kabisa mezekan. Je, tutakuwa watakatifu mia kwa mia Hapana, lakini kuna Biblia nasema kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Uwezo kulinganisha dhambi ya ushirati na uzinzi. Kulinganisha labda na dhambi ya uchoyo. Kwamba mtu labda anaenda ananunua labda samaki watano anawala peke yake hawapi watu wenye uhitaji. Hizo dhambi hazilingani hata siku moja. Biblia inasema kuna dhambi kubwa na dhambi ndogo. Zile dhambi kubwa Mungu asitaki na leo hii sasa la bahati mbaya. sio hapa. Leo hii ukitaka kuchukiana na walimwengu wa leo hii na watu wa makanisa na nini? Sema dhambi zao. Hapo ujue ni sawa na kwamba unaingia kwenye nyuki na kamoto kidogo unataka kuchukua asali yake. Ujue wale nyuki wata kuacha salamu. Watakumaliza. Unaleta kamoto akana nguvu, Wanasikia moshi halafu unataka ku, kuingia kwenye mzinga utatafuta matatizo. Muumina aomba wewe unayenisikia. Lami zetu zisiwe ya asali. Tuwe tayari kuzisikia na kuumia zinaumiza Zinaumiza kabisa lakini nangua tayari kusema pana. Ngoja niachilie. Niache tu, nisikilize, ni nisikilize. Tutafika pole pole. Kwa hiyo mu anataka mtu anayejaribu hataki eh asije jaribu. Kwa hiyo tunaendelea mlango wa sita Mungu wa 5 mlango wa tano Mungu kabisa anaachana na Sauli. Sauli anaanza kuota kibuli anaanza kutoku msikiza Mungu. Na imeanza na ile damu ya wamareki. Ilikuwa nyongeza. Eh. Kwa hiyo Sauli akawa ameshindana na Mungu, anaanza kuwa mtu mwenye mamlaka sana, Hamsikilizi Mungu. Eh, na nini? Mungu anasema nimejitwalia nimejionea mtu mwingine. Umeona mwana wa Daudi? Ame mwana wa Yesu Mbetereheni. Eh eh Mufrata emnenda mafuta Sauli alisema huyu mfalme mtawaza huyu Sauli akijua nimeenda kumpaka mafuta huyu kwa maana yake ninaenda kuwa mfalme ataniliza muakasema fanya kama vile unaenda kutoa dhabihu pale taarifa zitajulikana kwamba ni dhabihu wakaenda wakampaka mafuta Daudi Daudi hakuepo nyumbani alikuwa machungani ni kitoto cha mwisho Mungu huko na vijana wazuri wakina kina kina Eliabu, Shama na wengine wakina uh, binadabu, watu wakubwa wakubwa. Mungu anasema wa pana mimi siangalii sula za watu. E, mtafuta, em tafuta. Em anasema hatopaka chini mpaka ameletwe huyu mtoto. Kijana kijana. Wakaenda huko akamtafuta huko machungani hapo akamleta. Ni Mungu anatafuta nini? Mungu anatafuta mtu mdogo kama Daudi mwenye moyo wa kupenda kumsikia sauti yake asa kanpata Daudi Dauda akaja, wakampaka mafuta Wailu mpaka mafuta roho bwana akaja juu yake katuo roho ya Mungu akaondoka juu ya Sauli kule yaani Mungu hachanganyi ha, ha mambo anasema nikishambali nikisha, huyu huyu na mkataa roho eh, mchafu kutoka kwa Mungu akaja aka juu ya Sauli Sauli akaanza kuvurugika akili akawa anataka kuoa wa watu anataka kupiga mkuki wa mtoto wakeiona tani hata sura iliyopita anataka kupiga mkuki anataka kumpiga Daudi zaidi ya mara mbili aka kwenye mwanango wa saba Daudi Anamua Goliyati alikuwa na mkuki mkubwa usio wa kawaida Goliyati alikuwa mrefu tunaona kwa wastani alikuwa ni kama futi 10 futi 10 ni yani ni zaidi ya kwenye bata mrefu sana eh au kama kwenye bata akamuua kwa kutumia eh kombeo eh kitu kama manati Eh, huyu alikuwa na mapanga na ma, na ma mkuki, alikuwa na sodi wanaita ni panga, panga eh, aa, alikuwa na langao, alikuwa na vitu vingi, lakini kwa sababu Daudi alikuwa na Mungu eh akashinda. Namba 18, 19, 20, moja Sauli anaanza anaomba apate msaada, yule mtu mpe maji. Namba ifanyike ifa hivyo. Eh aka Daudi aka akaanza kuwindwa na nani? Na na Sauli, Sauli akamonea wivu. He, na tajizo litokana na wanawake walioanza kusifu kumsifu Daudi kuliko na kim, sifa za uongo kumshang kuliko Sauli na nini? Sasa mpaka mlango wa moja wiki iliyo wa 20 Alhamisi pita Daudi yuko anawindwa ana anatafutwa kichake ni nini? Tunapomtumikia Mungu tutawindwa. Daudi alikuwa anawindwa kwa sababu alikuwa kwenye utumishi mtukufu wa Mungu, alikuwa anasikia sauti ya Mungu. Leo hii ukiwa mlevi utapendana na watu wote. Lakini ukiwa mcha Mungu, ukaonekana kwamba huungi mkono dhambi, watu wataji, watakuangalia, watakapemembeni wa wakuone unapita. Ndalahi ni kwamba walevi wa wanachukiwa na, na, na dunia wanapendwa sana lakini wakuone usiku tena wakosee wa kama kwenye mfuko wako kuna kama Biblia yeye yeah, yeah. hata hutaki kutembea na Biblia mkononi hapana hiyo ndiyo ni, ni unafiki. unasikia unaona watu wame wametoka makanisani na ma Biblia yao wanatembea nayo ukimuuliza ushaikusoma sura yoyote ile haijui afu anataka kuonyesha wapi kwamba an, ana Biblia mkononi sio sahihi hiyo katika mlango sasa nimetumia kama dakika 20 kutoa kum, uh, historia sio au uh, utangulizi wa kitabu hiki mlango wa shina moja, Biblia inasema kuanzia usura wa kwanza msira msira wakwanza, basi Daudi akaenda Nobu kwa Himeleki kuhani yuko anamkimbia Sauli hapo Ahimeleki akaenda kumlaki Daudi akitetemeka akamwambia kwani wewe kuwa peke yako wala hapana mtu pamoja nawe sasa wa kwanza tu yake kuna ujumbe. Daudi anatafutwa na mamlaka ya saudi. Ambe na majenerali wote waliokuwa, huyu ni mkuu wa taifa la Israeli. Anaanza kwenye mlango wa ishirini. alikuwa ametoka kwenda kwa kwa kwa Samueli Samuel alikuwa bado yupo, lakini amesha toka sasa Ni kama mstaafu. Lakini roho wa Mungu hastaafu. Unajua ukitaka kazi ambayo haistaafu ni nini? Ni kazi ya Mungu. Leo hii mta kificho miaka 60 nimekutana mi na wastaafu wanaanza kutetemeka kute, wana wana wengine wapo kabla ya hapo. Lakini Sauli, Samueli, alikuwa amesha staafu lakini roho wa Mungu wanafanya kazi. Na basi ametoka kwake anatapatapa anaenda ana, ana, anatoka anaenda sehemu moja inaitwa Nob. Anaenda sasa kwa kwa kuhani wa wakati huo ambaye si mstaafu ni huyu wa sasa naye tawala akijulikana kama Himeleki sehemu nyingine kwenye biblia utasoma utakuta wakati mwingine anaitwa Abiasal lakini na mtoto wake alijulikana kama ni Abiasari actually Abiasari alikuwa ni kuhani wakati wa ufalme wa Daudi kwa hiyo inaonekana ni ukoo wa watu wakijulikana kama Abiasari eh, ni kama hapa ukichukua mimi mtoto unakuta unaitwa jina la baba yako lakini labda jina lako ni jingine inajulikana ngiti ya kawaida. Kwa hiyo sehemu nyingine Biblia namuita Abiasari kwa sababu inaonekana baba yake alikuwa anaitwa Abiasari. Yeye mwenyewe akaitwa Abiasari na mtoto wake akaja kumuita jina la Abiasari ndio jina lake halisi. Kwa hiyo kuna Abiasari wawili. Huyu wa kabla na huyu wa baadaye sasa huyu katikati alikuwa anaitwa kwa jina la babake, Abiasari. Sasa anaenda Nogu ndio ufaru mpilipo uh, kwa ukoani upo kwa unafanywa huo. Nobu, ametoka sehemu hiyo to kwa Sauli ame kwa Samuel. Eh, msali mmoja tu tujifunze kitu na tuchukue kidogo muda. Tutaona mambo matatu tukianza na msali huu. Mambo matatu ya kuepuka kuyafanya tunapokuwa katika taabu. Mambo ya kuepuka kuyafanya. Kuna mambo mengi ya, ya kuyafanya, lakini somo la leo limekaa kama kihasi hasi, fulani kwamba kiko negative kama Daudi alikuwa anafanya vitu alifanya vitu kama vitatu kama vine au vitano kabisa ambavyo sio vizuri kuvifanya wakati unapokuwa katika katika taabu na matatizo usifanye kimoja viili vitatu vitafika vitano cha kwanza tunakiona katika mstari usijitenge Mtu anapata shida na ugua anajitenga. Wewe Daudi akaenda nobu kwa Imeleki kuani, Imeleki akaenda kumlaki Daudi akitetemeka kamaambia kwani wewe kuwa peke yako wala hapana mtu pamoja nao. Daudi anawindwa na taifa. Anaenda na mamlaka, lakini yuko peke yake. Biblia nasema "Heli wawili kuliko mmoja." Ndiyo sifa. So, katika Biblia nasema "Heli watu wawili kuliko mmoja." heri kuwa wawili kuliko mmoja. na ubaya na inaonekana alikuwa na watu lakini ambao hawana uwezo kumsaidia. Alamchangaya mzee wa watu anasema sasa inakuwaje? Na huyu Daudi alishakuwa general mkuu wa majeshi, alikuwa mpiganaji mkuu. Alishapewa cheo tu tukiona kwamba alikuwa na vikosi na, na visimamia. Sasa anatokeza ni kama uje leo yule alishakuwaona labda mkuu wa, wa, wa polisi wa mkoa anatembea peke yake bila bila was, wasaidizi pembeni yake sure sisi sio lazima ina wa. na na, na timu inamzunguka sasa daudi anaenda peke peke yake hana msaada kwa nini kwa sababu uko kwa matatizo anawindwa alikuwa na watu alikuwa na uwezo wa kupata msaada kutoka kwa samuela alikuwa hasha kupata msaada wa samuela labda alipima kaona eh hautoshi lakini ni bora kuliko kuwa peke yako kwa tunaona hilo na m mtu ana katika kitabu cha ya misali mstai wakumi mlango wa kumi wa moja mlango wa kumi na moja mstari ule wa wa kumi na nne asema pasipo mashauri taifa huangamia bali kwa wingi wa washauri huja wokovu tusome katika uko kumi na moja mbele kidogo kumi tano mithali kumi moja Tumetoka moja 11 14. Eh? Mimi mi, tumesoma misali 11 14. Turede kwenye misali, tano. Shina mbili. misali 15 22. Misali 15 mbili. Anasema hivi, "Pasipo mashauri makusudi hubatilika, bali kwa wingi wa washauri kudhibitika." Ango, anatutaka tunapokuwa katika hali ya kuhitaji ushauri, tuupate. Na pia hapa kuna tahadhari. Kuna mtu akipata tatizo lolote. Yaani kila anayekutana naye anamfanya mshauri, amje kwaona watu. Eh hey, mimi mtoto wangu hivi na hivi. Mwingine kabisa anaweza akamwambia tu barabarani. Hapana, Mungu hataki ushauri wa namna Mungu anataka wale washauri wenye vigezo anavyovitaja Mungu, anavyojua Mungu. Watu wenye eh, wenye uwepo wa Mungu. Kwa mfano, unapata tatizo labda la akiuchumi. La eh? Kuhusisha watu wa kanisa kwa Unapata tatizo labda laki la, ki, la ki familia, usishe. La kiafya, Lakini kuna watu wengine leo hii akishapata tatizo, washauri wake ni kwenda kwa waganga wa Kenya. Au tu anajifungia. Baadaye unasikia amejitandika, amejitundika, amejitia Miongoni mwa vitu vinavyofanya watu wajiuwe ni upweke. Nani anahisi kwamba ninadanganywa? Yaani mtu kishaweza kuwa peke yake, uwezo wa ku wa kutafuta kama na kujinyonga mwenyewe ni kitu rahisi sana. Daudi hapa alikuwa na uwezo kujinyonga. Wao uwe unatafutwa na mkuu wa, wa, wa nchi, Sauli, mfalme na majeshi yote Arafu anakuwa peke peke yake. Ilikuwa ni nafasi yote ya kujizuru kwa wote Kwa hiyo mstari mmoja na tukisoma katika mithali kwamba lazima tupate washauri, washauri wa kimungu, washauri wa wa kweli na kuweze kupata msaada. Mstari wa pili anaendelea. Kosa la pili ninaokuja hapa. Na hili kosa linaendelea kwenye sura hii. Na lilitoka nyuma na ninaendelea, karibu sura zinazoendelea kitu tuliona mbele zaidi. Tulione hapa nasema hivi, msairo wa pili Daudi akamwambia ahimeleki, kuhani. Mfalme ameniagiza shughuli, akaniambia asije mtu awaye yote, asijue mtu awaye yote habari ya shughuli hii ninayo kutu, ninayo kutuma, wala ya neno hili nililo kwa mulu, nami nimewaagiza vijana waende mahali fulani. Anadanganya, anamwambia imelekea imenika imeleke, imeleke, anamwambia wewe Daudi mtu mkubwa wewe ni mtu ambao wewe nisingekutegemea uje peke peke hapo unatokeza kwangu hivi Daudi anamwambia nimekuja mfalma amenituma kwa siri watu wengine wasifahamu nije kwako uwongo wa wazi wazi. wazi wazi na tutaona kwenye sura inayofuata alhamisi wale mtakao kuwepo Ala mimi tutakutara hapa. Emtungushe tu kidogo mstari wa saba wa sura inayofuata, mstari wa shina mbili Tuone kosa la uongo wa Daudi unagarimu maisha ya watu wengi. Mstari wa 17, mlango wa 22 Samuel wa 1, Biblia inasema hivi. Kisha mfalme akawaambia askari walinzi walio simama karibu naye, geukeni mkawaue hao makuhani wa Bwana kwa sababu mkono wao Upo pamoja na Daudi na kwa sababu walijua ya kuwa amekimbia wasini halifu Unaona madhara ya uongo wa Daudi Jewani tunaona? Kalifa tutakuja kuona kuna kuna mbea. Tunaona pia kosa la umbea, sio la Daudi. La umbea kabisa. La mtu mmoja hapa akijulikana kama doegi. Doegi ni mbea. Daudi anakuja anadangaya kwamba ametumwa na mfaume kwa hiyo inabidi apokelewe. Mbea anamuona pale. Talifa nafikiri kama kunaoko kuna message anamrushia Sauli anamwambia yeye mbaya wako yuko kwa kuhana na mipokelewa. Sasa kwa sababu kuhana naye kadanganywa. Kosi ninampata na yeye. Daudi anadangaya zema mimi nimetumwa kisirisiri, na vijana wengine wametuma huko kwingine mimi ndio nimeitumwa kwako maalum hasa anapokelewa, kama angesema kweli ya mkini, kuhani angekataa au angechukua tahadhari sasa mbee yuko pale anawaona kwa sababu ana kuhani hana shida ana anaendelea ana, ana, ana kumpokea hem tu, tuendelee tuone kilichoendelea tunaona kwamba leo sisi tunapodanganya tunapotoa tunafanya hakuna dhambi isiyoumiza watu wengine Mtu akiwa mlevi, na umiza watoto nyumbani, wanakufa njaa kama ni baba. Mtu akiwa mzinzini na mwasheralati, anaweza akapata ukimwi, akaumiza ukoo wake milele kwa sababu watajilea wale watoto. Kuna mikoa ya hapo katikati, naitwa Sijilinga, Mbeya si wapi. Kuna familia nyingi watoto walio miaka mitano Sita saba chini ya kumi wamejilea kwa sababu wakateseka wakalea na wadogo zao miaka milioni mitatu au mabibi zao kwa sababu ya dhambi au furaha za dhambi za wazazi wao dhambi ina, ina haikudhuru peke yako inadhuru na watu wengine nani anahisi kwamba nime nimetia chumbi sasa mbona hamsemi ndio hapa pana bana hemu tukubaliane au unasema vitu mwaovu bana na niambia na mimi Kabla hatu ya tena nami. Leo huyu mtu anakuambia tu anamdangaya mwingine, sema bwana yeye. Eh, mtu mimi nakumbuka kuna kuna kisa kimoja, mtu mmoja alikuwa anamdai mwenzake. Hapa hapa tu si mimi sio sio hadithi. Kitu kipo tu nikiona. Eh ilikuwa eh, nafiki 2015. Tena nadai mwenzake na mwambia bwana yeye. Alikuwa posta pale. Eh bwana yeye anampigia simu, eh. Uko wapi sasa? Niko niko niko Morogoro kume jamaa yuko pale anamuona yani aliyomuona tu akampigia akitaka kujua eh kitaka kujua moyo wake eh bwana yani mesafiri girlfriend niko hapa Morogoro ni Jumatatu niko hapo mjini nitakupa hela hapo jamaa kaenda akamshika shati We mungu saa sio kitu cha kawaida lakini nasisi, kudai. Tuwe mtu, kwa kwa najua, huwa, na sisi mtaweza kama nakudai tu na neema mtu amkina ni mdagae kwa sababu alikuwa anajua nikimwambia kweli huyu ananimaliza naye naweza hata kanilaza ndani kwa hiyo unokuta yani wote ni wakosefu pia funze kuhu. pole pole kuendelea kushika sauti ya Mungu na kuzipunguza na nami moja nadhaa nyingine yani mtu muongo hafanyi dhambi ya, ya uongo peke yake kwa vile mtu mwasherati lazima ili kusudi mtu awe na na mahusiano na watu wame watano wa, wa, wa uzina washati. Lazima awe ni mkaalamu wa uongo. Dada anahisi kwamba yemedanganya. Usipoda usipodanganya tu huwezi kaishi katika haya maisha. Kwa hiyo tunaona Daudi anadanganya na Barret tunaona kwamba taarifa zinafikia mfalme anawaita wale makuhani na ukoo wake wanawaua. Na bora angekuwa mfalme mwingine kama Sauli. Sauli namyake ilikuwa ni kupiga mikupu. Mungu mmoja mbaya sana na Mungu ameshamkataa. Tuendelee mbele ili kusudi tusi. Anaendelea anasema kwa hiyo tunaona kwenye Samuel wa kwanza 1 wazo saba, huu wongo anakuja kumganimu America na anakufa mzee wa watu anaondoka. Biblia inasema gwenda mstari ule wa wa tatu anasema America anamuuliza sasa kabla hajafa hapo. Kuna nini basi chini ya mkono a, no hapa ni Daudi anauliza. Daudi anauliza kuna nini basi chini ya mkono wako nipe mkononi mwangu mikate mitano au chochote kilicho nacho hapa yule koana akamjibu Daudi akasema hapana mikate ya siku zote chini ya mkono wangu ila mikate mitakatifu ikiwa wale vijana wa, hapa sasa naomba usahishe kwenye biblia yako ya Israeli. Hakusema hivi asema, ikiwa mimi vijana kama sema mmejitenga Ume... na wanawake mtasema ninachokijua sielewi vizuri naye Daudi akamjibu kuhani akamwambia hakika tumejitenga na wanawake siku hizi tatu napo ni ipo toka yombo ya vijana hawa vilikuwa vitakatifu ingawa ilikuwa safari ya siku zote basi leo je yombo yetu havitakuwa vitakatifu zaidi kuna maneno yamechanganyikanywa pale lakini ujumbe uliopo ni pale ukisoma kwenye injili msi ndio inaeleweka vizuri na ndio biblia ya kweli hapa wame uh, kama kawaida yao anachosema Daudi anafika ana njaa kimsingi amekunja yani kama amekimbia hana chochote mpjina hata mavazi labda ana peya moja tu ya nguo amenenda hivyo hana begi Hana chochote, hana pesa, hana chochote. Anasemaje jamani mzee, nina njaa. Njaa anamwambia bwana, mimi sina mkate. Sina chakula. Sina chakula cha kawaida. Isipokuwa kuna mikate mitano ya uonyeshwo inaitwa au mitakatifu ambayo kwa ajili ya makuhani, kwa kuna maelezo na sitaenda huko lakini katika kitabu cha Walawi, Mungu alikuwa ameshasema jinsi ya kutengeneza mikate itakayolewa na makuhani tu. Eh? Ah, lakini sasa iwapo ni msafi rohoni, umejitenga ni kama tunapokula tunapokula meza ya Bwana meza ya Bwana haitakiwi kuliwa katika hali ya kawaida na mtu ambaye amejichovya chovya katika dhambi hizo makusudi anasema kila mtu na mkumbuka katika wakonto kwanza mwanzo mwangwa moja. usuli wa na 28 29 mpaka 31 pale anasema kila mtu ajiangalie anasema walio wengi wamelala kimaanisha walio kufa wanaogogo anasema wengine hawawezi kwa sababu ya kushiriki hii meza kimakosa ile meza naomba niende hapo kidogo hafu, ntarudi kwenye somo lenyewe. Ile meza ya bwana kile chakula cha bwana na tutaifanya ile Jumatano tutafanya Jumatano kabla ya Pasaka ya tutafanya meza ya bwana. Ile meza maana yake ni kwamba anasema ni ni kipimo cha ushirika wetu na Kristo. Ni kipimo cha nje Si lazima hakina hukumu. Siyo mwingine anasema lazima uende ukafanye kumnio umuokoke hapana. Haina uhusiano wako Ila ni kama udhibitisho tu. Ni, ni, ni picha ya nje. Ni kama hivyo ubatizo. Eh? Sasa inatokea huko njoo kabisa. kwamba anasema kama umejitenga na dhambi zambe umeamkoka kwenye picha ya uchafu. Umejitenga na wanawake na picha yake kwa mfano. Amesema wanawake. Nikiicho andikwa naomba tukubaliane kwamba kitu kiandikwa Tusikibadilishe, tukisome kama kilivy. Akamwambia bwana siku zote sisi tulikuwa tumeshajitenga. Sema anasema tena sasa hivi tulikuwa safari tunakuja hapa. Wewe tuko kwenye safari na hizi tunaweza kwa tumechafukaje wakati tuko hatuna pesa, tuna hatu. yaani hata chakula tuna una, unategemea tumechafukaje. Basi mzee akasema sawa, hamna shida. Em tuende katika kitabu cha Malcolm mlango ule. Twende Mathayo kwanza, nataka 12:3. Tuene katika Mathayo 12:3. Na tuende, tuende haraka. Na mbili Nataka 12 3. Bibiana anasema nasema hivi anasema hivyo, nataka 12 3. Anasema Ni Yesu anasema mdomoni mwake afu Yesu Kristo anasema akawaamia, "Hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenziwe jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaile mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa waz, wale wenziwe ila kwa makuhani peke yao wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya sabato makuhani hekaluni huinjisi sabato wasipate hatia lakini naomba kwamba hapa yupo aliyemkuku kuliko hekalu lakini kama mgalijua maana ya maneno haya nataka rehema wala si sadaka msingoe hukumu na hatia. Maana yake ni nini, nini? Kwanza tunajifunza kwanza Kristo anarejelea hii habari. Leo hii niambia kwamba kuna Kristo mmoja anaweza akajua hii habari inatokea wapi. Kujua kwamba kuna. Baada wa kwanza wa wanango moja kuna Daudi anapita anafanya. Kristo anasema miaka zaidi ya 1000 baadaye anasema anawaambia ana wale twende katika ma, ma, Marko Marko mlango wa 2 pili usura 25 habari hii ameifafanua zaidi na nitaeleza kidogo so ni, so ushawini kwa sababu kama Kristo alifundisha kwani na mimi nisifundishe mlango wa 2 pili 25 Biblia nasema hivi Marko anasema hivi Akawaambia haumkusoma popote aliyofanya Daudi alipokuwa ana haja manake ni njaa na kuona njaa yeye na wenziwe jinsi alivyo katika nyumba ya Mungu zamani za koani mkuu Abiasari unaona jina lake la Abiasari ni wa Abiasari huko na Hemerek eh. akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali ku, ku, kuliwa ile na makuani akawapa na wenzio mstari Yesu akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu hmm? si mwanadamu kwa ajili ya Sabato basi mwanadamu ndiye bwana wa Sabato pia. Isso, kwanza tunajifunza vitu vingi Kristo, hii habari, tunamwambia Kristo akiwa ananena katika agano jipya anasema hii habari. Mmetupasa kusema hii pili Anawashangaa watu walioikuwa wanaongea ongea yeye anasema je, hamkusoma? Yaani inaonekana hamna kumukumu Leo hii Kristo ananiambia mimi na wewe kwamba hakusoma. Anamwambia wa Kristo, hawazomi. Na anasema je, hamkusoma? Hamusomi. Na sehemu zote Yesu alikuwa anachukizwa na watu wanaomuliza swali, wadosakiwa kwa wanalijua. Mm. Jana tumeenda ambaye anawaambia mpaka. Jana tumeenda katika kupeleka injili sehemu. Watu wakaikataki. Tulikuwa na Dani ukoana elia tatulikuwa na, na Karen kale wakaona katika kimeperusha tume tume, tume nukuu mlango wa pili wa Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza mlango wa 2 12 pale panaposema simpi mwanamke mamlaka ya kufundisha na Tukawa tume pale kwenye kifungu kimeandikwa pia eh mlango wa nne wa Wakorintho wa kwanza mstari wa 34 nasema wanawake na wanyamaze katika kanisa wakati wa kujifunza sio wakati wa kuimba nasema wakati wa kujifunza na waao wasikivu wasiulize hata maswali kimsingi wale watu sasa katika vitu vyote kwanza wamekataa wokovu Hawataka kusikiza injili, hawahitaji yoyote lakini wanasema mbona tumeona hapa imeandikwa hivi. Mmeandika hii ningasema nigaona sasa ili hawa wanataka kutafutia kesi kwamba tunahubiri vitu. Anasema kwani umeisoma wapi? Anasema kwenye kipeperusho. Ni kuna mistari imenukuliwa pale kwenye Biblia. Anasema eh hey, nimeona kuna ah yeye mlioandika. Nikasema hapana. Kwani tumeandika na kunukuu, twende pale ilipo andikwa na Mungu. Nikawasomea pale na pale. Sasa wakaona wa, waanze kupambana na sisi au unasema pana sisi hatujaandika sisi tumenukuu vile vile aniko kwenye Biblia. Sasa maana yake ni nini hasa? Anasema maana yake ni hiyo iliyoandikwa. Hawakuridhika na kwamba walitaka kama vile kutukamata kwenye maneno yetu tukasema pana hatutasemza zaidi ya kilicho andiko tukaoondoko. Watu hajawahi kusoma anataka kwa unaweza kukuta kesho ndo anaenda a, leo ameamkeke kwa roho katali. Eh bwana eh bwana. We mfungua pochi zako. Bwana uwabariki. Biblia inasema simpi mwanamke mamlaka ya kuhubiri na kufundisha. Lakini yeye anataka mkifika pale mwanze kujadiliana namna ya kuibadilisha kidogo. Haipo. Na naahisi kwamba nimetafsiri Biblia tofauti. Kwa na mimi naweza kashikiana na Yesu kusema Ye, wa kusoma ile aniko katika Timotheo. Hawa wa kusoma. Kwa hiyo unaona kwamba Yesu anawashangaa hawa watu kwa kuto kujua hiyo habari ya Daudi ya kula mikate ya uonyeshwo. Na alichokuwa nakihubiri pale na akaunganisha alikuwa anahanga, anapambana na watu wanaotaka kumfanya ashike sabato. Akawaambia, "Jamani, mnaahangaika na hii sabato. Kwanza Sabato imefanyika kwa ajili yenu sio nini kwa ajili ya Sabato Hivi uki, ukinunua nguo Nguo unainua kwa ajili yako au una, unajitengeneza kwa ajili ya nguo kipi ambacho ni kwa ajili ya mwingine Nguo unainua kwa ajili yako si Je, unaweza ukawa na ukajitengeneza ili kusudi utimize matakwa ya ile nguo au nguo inatakiwa kutimiza matakwa yako Amina, ndo maana yake yani sabato ni kama nguo inatakiwa yani ijitengeneze. Ukitaka sabato yako iwe Jumatano iwezekana hiyo Jumatano kwa sababu imezengelewa kwa ajili yako. Lakini leo utaambiwa kuna masharti ya sabato, lazima umfanye hivi sabato. <coughs> Na watu wanaoshika sabato wako hapo Israeli hapo. Wako mjomo mkuu unaoitwa Teravim. Japo wanaitafuta Yerusalemu. Na ni, wago, ni, wa, ni, ni, ni, ni, ni wa ni wa ni wa ni watu wanaomchukia Mungu Kristo kweli kweli kweli kabisa alafu anakuambia tumeishi kwa sabato wakati sabato kwa hiyo Yesu alikuwa anatumia anahubiri kitu kingine lakini akarejelea hii habari tunayosoma leo muendelee ile sura inifikie ifufuke kambi ni nef samahani kwa hiyo tunaona tumeshajifunza kitu kikubwa kimoja kwamba tunapokuwa kwenye ni matatizo kosa la kwanza ni kujitenga na Daudi alikuwa ameshajitenga. Kosa la pili ni uongo. Na uongo tutaona huko mbele. Labda ni usome Twende twende Emery kusudi nisiendea huko mbele. Udo, uongo tuone katika twende mstari wa 12 after rudi nyuma. Msari wa 12 wa sura ya leo. Daudi ameshaenda mbele anaenda kudanganya sehemu nyingine. Amekimbia kutoka Nobu kwa huyu mzee, Imelek, ajulikana kama biashari pia. Anaenda katika nchi ya Wafilisti kwenye mji wa Gathi. Ule mji wa Gathi ndiyo nyumbani kwa ndio mji wa kuzaliwa wa Goliyati. Lile jitu aliloui. Na tutaona kwamba anatokeza pale akiwa anamkuki wa Goliyati. Na walikuwa anakujua kwa sababu hakuna mtu mwingine mwenye kuubeba. Anatokeza nao. Amekimbia kwenye nchi ambayo anaipigania nchi ya nyumbani yuko kwa maadui ndiko anaenda kutafuta amani. Leo hii mtu anapata shida, anaugua, anakimbilia kwa shetani kwenda kuuguliwa. Ndio mashaka ya Mkristo huyo. Wako usishangaye kama ujafanya lakini wengine wanafanya. Na ni wengi. Kwa hiyo tuone sasa anaifika kule mambo yanamgeuka inabidi atumie teknik ya uongo tena. He msome mstari wa 12. Na yeye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake akamogopa sana akishi mfano wa gathi akaubadili mwenendo wake mbele yao akajifanya mwenye wazimu mikono mikononi mwao akakuna kuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate kuanguka juu ya ndevu zake ndipo huyo akisha akawaambia watumishi wake angalieni mwaona ya kuwa mtu huyu ana wazimu basi maana yake ni nini kumleta kwangu? Je, mimi nina haja ya watu wenye wazimu hata nimlete kiumbe hiki ili aonyeshe wazimu wake machoni pangu. Je, huyu ataingia katika nyumba yangu? Yaani anajifanya kama anashikashika milango ataka anguka hapa mate. Yaani anajifanya kama amehuka. Ili kusudi asichukuliwe hatua. Ili kusudi akubalike na aduli. Lakini pia anarizukana jina la Mungu kwa sababu kama ana wazimu wanajua aliwashinda ali kwenye vita kwenye mlangu wa 17 aliwashinda kwa sababu alikuwa na Mungu. Sasa huo Mungu ka, kamtia wazimu. Leo hii unakuta mtu ametoa sio album, ametoa singo anaenda anacheza hey, utamu wa Yesu Mungu, alafu kesho anakishukutwa anakaa mbele ya kalumanzira nzuri ana Mungu anasema ina maana yule Mungu leo ni Mungu sana tofauti na huyu shetani tunayemwaguza. Ono na kwamba hali ya Daudi ni ya mchanganyiko mbaya kwa sababu gani kwa sababu kimsinga amempungukia Mungu kwenye shida zake zote Mungu amekaa pembeni sasa tunaona hii tekniki ya uongo inaendelea mbele na hii misali niliyosoma stahili tena kwa sababu tayari inaungana na uongo aliofanya kwa himeleki, na naao kwa kwa mfalme akishu wa wa Wafilisti sasa turudi nyuma kidogo ili tufunge sura hii Usalibu wa sita, tumenuru sita, anasema ndipo kuhani akampa ile mikate mitakatifu kwa maana hapakuwa na mikate ila ile ya onyesho naye imekwisho kuondolewa mbele za Bwana ili itiwe mikate ya moto siku itwe mikate ya moto siku ile ilipondolewa basi kuile palikuwapo na mtu mmoja wa watumishi wa Sauli amezuiwa hapo mbele ya Bwana jina lake ikiitwa Doegi Mwedomi Mwedomi ni ukoo wa wa kaka yakobo anaitwa nani Pacha wa Yakobo Pacha wa Yakobo Esau Edomu ni Esau Lakini inaonekana ameshachanganya wa Israeli na ni mtumishi wa Sauli Yuko pale Yuko panaitwa Doegi mkubwa wa wachungaji wa Sauli Tena Dauda kamaambia Himereki na hapa chini ya mkono wako je hapana mkuki au upanga kwa maana sikuleta upanga wala silaha zangu kwa sababu ile shughuli ya mfalme aliitaka haraka na endelea anaendelea, ku, anaendelea kusitiza ule uongo. Anasema mm -hmm. jamaa niona hapa. Nimetoka <coughs> kula mikate yaonyeshwa. Amenipo. Lakini pia sina mkuki, sina silaha. Yaani mimi yupo mtupu hivi. Na ni jamaa kamanda. Anasema naomba, naomba, naomba, naomba upanga nipe zana za vita Yule mzee akamwambia Hapa hakuna kichocheote msari wa Yule koana akasema upanga wa Goliath yule Mfilistu uliye katika bonde la Ela tazama upo hapa umefungwa ndani ya nguo nyuma ya naivera ukipenda kuuchukua haya uchukue maana hapa hapana mwingine ila huo tu Sikiliza majibu ya Daudi Daudi anaomba upanga anamwambia hakuna upanga mwingine kumebaki tu mkuki wa 8 wa, wa wa goliati na unaofahamu wewe ndio uliyomuua sasa chagua kama unaweza kuutumia tumia lakini upo tu hauna kazi umewekwa kama maonyesho daudi akasema usali upande mishoni anasema usali wa 10 wa 9 mishoni daudi akasema hapana mwingine kama ule haya nipe unajua biblia inasema kuna kuyarudia matapishi yako huu mkuki Hau. ulikuwa mkononi wa goliati ha Kilichomsaidia kilicho, kilicho shinda alikuwa ni Daudi na huu mkuki alikuwa nao. Kilicho ushinda kwa Daudi sio nini alikuwa na Mungu. Sasa hivi anaona mkuki anasema nipe huo hakuna mwingine kama. Yaani kama ni mkuki bora nipate huo wa Goliat ndio wa maana huo mwenye kuleta ushindi. Amesahau kwamba ulishindwa kumsaidia Goliat. Yeye naona ndo wanansa. Ujumbe wake ni nini kwangu na wewe? Wako na mimi kwangu na wewe ni kwamba eh tusitegemee njia za uovu hasa tulizokuwa tunazipinga tulizokuwa tunazikataa leo mtu anakuja anakuambia okoka acha nini nina, nini na nini kesho unasukuta anakutana naye yuko kwenye zile pomba alizokuwa anaka anapinga yani amerudi kule kule huyu alikuwa anajua kwamba huku mkuke hawezi kumsaidia goliati lakini leo wanaona ndio wa kumfaa kosa la pili la tatu La kwanza tumeona la Daudi, kosa la Daudi. Mambo ya nimekosa la Daudi lakini ndio tunaofanya sisi. Kosa la kwanza tunapokuwa kwenye tahabu kama hizo. Zote hiyo yu ni ugonjwa. Iwe ni njaa. Iwe ni ukata, huna chochote kimaisha. maisha. Tusianze kwa ujanja wa kujitenga kwanza. Lakini pia tusitumie mbinu za uongo na udanganyifu. Leo hii wa Kristo ni waongo na ni wadanganyifu. Anakuja kuna moja aliwae kuja hapa nafikiri ni na mama. Akwambia jamani mimi nimekuja na tafuta kanisa na ni nini ila kwetu ni siji ilikuwa nini, mbagara. Eh? Mbea ila alikuwa amefikia mbaga alikuwa anenda mbagara. hebu naomba tu nataka kuja kusali hapa ila nipe kama 2000 niende afu ni tarudi hapa kwa nje kuonekana tu tangu aondoka hajaokua yani hata hatujui apo ishi ni wangu jeza udanganyifu na njia mongo ni fupi baide Wanaomba ni siri, vijana mnaokuwa ambao ni wadogo watoto na sisi watu wazima kama una uwezo wa kushinda dhambi ya uongo sema ukweli uwez kujua miaka mitatu mine ule uongo utakutana nao wapi na utakuwa huna uwezo tena kuzuia kwa sababu mashahidi watakuwepo e, na kuishinda dhambi za uongo, ya uongo Haina tofauti na mbinu za kushinda ni sawa na za kushinda dhambi nyingine yote lazima mtangulize Mungu mbele na unamtanguliza Mungu sio kwa kusema kwamba Mungu naomba unisaidie hapana Biblia inasema katika Zaburi ya na 119 mstari wa 11 huanaurejelea mstari Biblia inasema hivi Bwana nimeleweka neno lako moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi ndio pekee ya kushinda dhambi ili kusudi uwe na afya nzuri usugeugue unatakiwa ufanye nini unatakiwa unywe dawa nyingi au ule chakula kingi Ule chakula vizuri si ndio chakula yani ya kutosha nzuri Vile vile ili kusudi ushinde dhambi lazima ulishe roho yako roho lazima iwe na afya ili kusudi ushinde mwili ushinde ugonjwa lazima mwili uwe na afya uwe umekula umekula ume chakula cha kutosha na chakula pia chenye chenye virutubisho sahihi na leo hii unaposikia na litakuwa somo la pili. Unaposikia siku na corona si nini. Ina uhusiano na watu wenye afya mbaya. Yaani wanakutoka tayari wanauma kitu flani Aidha ana kazi. Aidha ana ana kinga imeshuka labda ana ukima na Vitu kama hivyo. Au ana ugonjwa mwingine wa wa mfumo wa hewa na nimoni Ikiingia tu inamaliza. Unaozoma sasa imeingia imeingia kwaamba ili kusudi tumili yetu iweze kuwa salama inatakiwa iwe imelishwa imetunzwa imeshbibishwa iko salama vile vile kusudi roho zetu ziweze kuwa salama ugonjo wa roho ni dhambi yani u, ugonjo wa mwili ni ugonjwa huu ni kuhara kutapika joto virusi hivi vitu hivi vyote ugonjwa wa mwili hivyo vingi roho ugonjo wa roho ni dhambi na ugonjwa uki, ukiwa mwingi unaleta mauti kama vile ugonjwa mwingi unavyokuwa mwingi mtu anakufa vile vile dami ikiwa nyingi roho inakufa ili kuzudi roho iweze kushinda lazima iwe na afya roho yenye afya ni roho inayosoma sura moja ya Biblia angalau angalau kila siku mkristo asiye soma sura moja ya Biblia kila siku au hata sura sita kwa siku saba huyo mkristo roho yake lazima ni dhaifu lazima ataishi katika dhambi kwa vievi vyote vile chi yani hakuna jinsi ya kuipona awe ni mchungaji wao awe ni askofu wao mwenye PhD lazima ata, ataishi katika dhambi kama kwa sababu so, roho inakuwa inauma ni dhaifu lazima uwe na sura moja ya Biblia unalisikia neno la Mungu kwa Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu ila ila hasa kimsingi maana ni hasa kwa kila neno Itokalo kinywani mwa Mungu ndio kinachomfanya aishi na ndiyo sababu mwili huu unaweza kuwa umenenepa umejaa umeshiba unaafya una mafuta lakini kale karoka kisha toka tu ule mwili unakuomba kufa kwa sababu so, haishi kwa tunaona kosa la tatu la Daudi la kwanza uongo Amini la kwanza kujitenga kwenye tabu, la pili kwenye tabu uongo, kudanganya danganya, tunaona mdanganyifu kila sehemu. La tatu tunaliona ni kuya kuzitegemea fikra zake mwenyewe na kuyarudia, yaani anaona kwamba akitegemea mkuki wa Goliati, Mungu ameshamsahau kabisa. Alimwambia Goliati akasema, "Wewe ni jana mapanga na mikuki," akasema, "Lakini mimi nakuja kwa Bwana," mlangu wa saba sura hii. Na nguvu ya Bwana Roa bwana akaashinda. Sasa hivi amesahau kwamba roho bwana huyo. Leo Yesu Kristo akipata taabu, anammsahau Mungu anaenda kutafuta njia zake za mkato. Kosa la mm. tutiepuke kwenye taabu zetu. Msalimu 14, unapokuwa una wa kumi unapokuwa tapatapa -tapa, unakuwa huna ununa yani huna ushauri wowote wa maana, unakuwa tu mtu wa kukimbia kimya na ku, msalimu 10 Biblia nasema Daudi akaondoka, aka kimbia siku ile kwa hofu. Kosa la pili hofu. Kof, kosa jingine hofu. Unapooru huso hofu itawale maisha yako kwenye tabu. Hofu. Na unana anamwambia mtakaa, "Eh hicho kitu ni hatari sana hicho." Mimi kuna changamoto nimepitia. Ni kwani analeta washauri kila leo. Eh hey, fanya hivi, fanya hivi. Anamwambia hapana. Mungu ajaniamezo wabali. Eh, hey, hiyo ni hatari sana hey, una Nambia, si undoki, popo. ile unaondoka. Naambia usiondoke popote. Nina ni wachungaji. Wengi tu, nimeshakuta na watu kama wanne wananidanganya, udo uongo, upuuzi. Wanne. Mashauri wa uongo. Wanantiana hofu nasema bana siwezi kukubali hofu ya upuuzi. Kwa hiyo Dauda akubali hofu ndidi ya sauli akakimbia akamwendea aka, aka atishi anakula matapishi yake anaenda kwenye mji ule aliyomua kwa nyumbani kwa kwa goliati bado inaonekana matanga haijaisha haja, wewe uliyemua unatokeza hata hivyo mungu alimsamee vinginevyo walikuwa wamamaliza siku hiyo wanasema adui yetu simejileta mwenyewe hana hana mkuki hana nini huwa mbo lakini walikuwa pamoja naye Mungu u si moyo asira ni Mungu na ni mwenye rehema akamkinga Daudi katika uongo wake katika kuanguka kwake kwa na kurudi nyuma kwake akamwakamkata tu kwa sababu anajua si ni zao sio mtendadhame wa zao akasemwa mrudishwe huko alikorudi alikotoka basi Daudi akakataliwa huko akishi tutauja kuona sasa anaanza kukimbia kimbia tena katika sura inayofuata kwa sababu alikuwa amezitegemea fikira zake mwenyewe. Tutaishia hapa kwa leo. Baba Mungu wa Mbinguni, kwama kwa zako. Asante katika eneo lako hili. kwamba Mungu, e, ikaendelea kututenga, kutusaidia. Tupitia katika vitu vita vingi vya kirona za tumili, tupitia katika changamoto za magonjwa, tena Kristo wewe uko pamoja na sisi. Pale watu wako, baba angalia hofu katika mioyo yetu, toko katika nyakati ngumu. Nina Kristo wewe mwenye kushinda na zaidi ya kushinda. Ukawashilie watu wako hapa, kwa watoto wetu ukawalinde na uchafu, na na uovu ukawande na vishawishi. Ukasema pamoja na wa Mungu na ndugu zetu walioko mbali, walioko huko Mungu na ukasema pamoja nao na mjumbe wao walioko hapa Mungu, ukamwongoze na kumfanikisha. Kristo za kuchukua katika jina la Baba na ramana. maana Mungu mtakatifu tunamwita kupokea.